الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد دو استسفقى زهوالا بريبادنا الشيم Господуار الله سبحانه وتعالى سورة لزملة نبيسا سلامة مير السلام نالله الله عليه السلام نقوم بروت ستسفقى صحابي سوني كو يسلدنا بطو استنى do sudnjega dana. Uvažena braću, poštovani sestre, srijeda je, to je naš redovni termin u kojim se družimo sa knjigom Rijadu Salihin od imama Neveveja Rahmetullahi Alihi. Na samom početku, pošto je aktualna tema, nekoliko minuta ćemo uzeti da progovorimo nešto o danima Zulhidžeta, a nakon toga ćemo ko Bog da nastaviti družiti se sa knjigom Rijadu Salihin 16. poglavljem na 111. stranci. Od jučje, od akšam namaza, nastupio je blagoslovljeni mjesec Zulhidje. Za prvi deset dana Zulhidje, ta' Allahu poslalnik a.s. izrekao je više jirodostojnih hadisa. U jednom od njih stoji Ma min ejjamin el amelu salihum fiha a habbu ila Allahi min hazihil ejjam Nema dana kada su Allahu draža dobra dijela od ovih dana. Na osnovu ovog hadisa, islamski činjaci su zaključili da su ovo najbolji dani u toku jedne godine. Znači, kada je u pitanju jedna godina, najbolji dani godine su dani prvi dani Zulhidžeta. Vidimo u ovom hadisu da je Allah poslalnik podstakao na činjenje dobrih dijela bez ograničenja i bez ograničavanja na koja dobra dijela, već općenito. Da čovjek svaku stvar koju zna da je dobro dijelo, da je, došla, da je za nju došao hadis ili kur'anski ajed gdje preporučuje da se to dobro djelo radi, znači čovjek bi trebao u ovih deset dana zul da se potrudi da što više ibadeta čini uzrišenom Allah subhanu wa ta'ala Hadis, znači, ne ograničava, već ostavlja otvoreno. Ono što najviše voliš, to radi. Pa neko voli postiti, neko voli učiti Kur'an, neko zikri, neko voli udjeljivati sadaku, neko voli noćni namaz, neko ovo, neko ono. U svakom slučaju, u ovim danima bi čovjek trebao dodatno da se potrudi da radi dobra djela. Nema dana kada je uzvišenom Allahu. Draži je dobro djelo od ovih dana pa nije precizirano znači i zaista to je tu jedna velika blagodat da nisu djela precizirana bilo koji je dobro djelo čovjek da čini da se trudi inshallah u velikom khairu <kuh> svakako mi smo i postavili evo na Facebook jedan videoklipu kojim smo malo govorili na ovu temu ali nema smita se neke stvari ponovi za možda za one koji nisu gledali Previše smo čovjek bistremo da bude zahvalan. Allahu dželle šanu Allah džeshanu kaže: "Vela in šakartum la yezidennakum." Ako vi budete zahvalni Allahu subhanu ve taala mi će on svoje blago da ti povećavati. Pa nas je Allah subhanu ve taala počastio, poživio nas je do ovih velikih sezoni hayra koji bi trebali da iskoristimo. Jer braćumo i dragi cini sestre, život na dob ovog ummeta je kratka, kao što je došlo u do redostojni hadis od 60 do 70 godina. Pa nam je, je to nadomjestio na način da mi imamo vremena, imamo mjesta gdje možemo za kratko vrijeme zaslužiti Allahu subhanahu wa ta'ala milost. Pa imamo noć kadera, pa imamo namaz u mesiči do Božeg poslanika, namaz u Mekki, dova arefata i mnoge druge stvari gdje insan u kratkom vremenu može uraditi mnogo. Pa jedna od sezona koji bi čovjek musliman trebao da iskoristi jeste i sezona deset dana Zulhidžeta. Prva stvar smatram da je možda i najbitniji ibadet kojim bi se trebali svi posvetiti jeste preispitivanje svog hala, svoga stanja, takozvani samo obračun, pokajanje Allahu džellešanu. Allah džellešanu kaže inna Allaha yuhibbu at-tawwabin, doista Allah voli pokajnike. Pa da insan iskoristi ovo vrijeme u kojem Allah džellešanu voli naša dobra djela da se preispita, svi mi bez obzira ko i šta bili, svi mi imamo nešto zbog čega bi trebali da se pokajemo uz Allahu subhanahu wa ta'ala pa da insan iskoristi ovih 10 dana da nam taj Bajram koji dođe, ako Bog da, da nam on ima jedan poseban ajde kažemo osjećaj a to je da smo ostavili određeni poroke da smo ostavili određeni grijehe da donesemo u ovih 10 dana odluku da ćemo se ako Bog da pokajati Allahu dželle hoşunu da ćemo ostaviti određene grijehe nakon toga u ovim danima trebalo bi koristiti što više vremena uh, u zikru, spominjanju Allaha Čilašanu, uh, jer u određenim hadisima Allahog poslanika, kada je govorio o deset dana Zulhidžeta, spomenuo je, kaže, u tim danima mnogo veličajte Allaha. Veličanje Allaha biva na način da čovjek donosi tekbire. Kako tekbire nakon namaza, tako tekbire u svakodnevnom životu. Da čovjek kada se vozi autom, kada ide ulicom, Izgovara riječi Allahu akbar, Allahu akbar ili onaj poznati način izgovaranja Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, Allahu akbar, wa li ilahi Bitno je da čovjek veliča uznišenog Allaha subhanahu wa ta'ala da zikri, da dovi. Nažalost, mi smo o tome govorili više puta, govorili smo u Ramazanu, velik broj ljudi ima pogrešne vizije i ubijeđenja šta je to zikr. Da čovjek sjedni kada je u autu, kada je u liftu, kada ide prema džami, kada ide na posao, da iskoristi svoje vrijeme spominjući Allaha u riječima Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Riječima Elhamdulillah, Elhamdulillah, Elhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La hawla wa la illa billa. Da čovjek jednostavno, kao što je došlo vjerodostim nad isma, da njegov jezik neprestano bude upošljen spominjanjem Allaha Đelšanu. U ovim danima bi čovjek trebao dodatno da se potrudi, da spominje Allaha na sve načine koji smo spomenuli. Isto tako, spomenuli smo danas na ovom videoklipu u islamu posebno mjesto imaju dijela čija, čija koriste prilaznog karaktera. Pa bi čovjek u ovim danima trebao da se potrudi. Evo jedne prilike, primjera radi Dosta braći, se stara posti u mjeseci u ovih prvih deset dana Zu lhijjeta, pa da čovjek organizuje iftar za komšiluk, za rodbinu, roditelje svoje da zovni na iftar, jer je to djelo čija koristi prilazno karaktera. Mi smo učinili, ajde kažemo djelo da smo nekoga ugostili, da je kod nas iftario i tako dalje. Pa znači potrudice ovim danima ako imamo nekog prijatelja bolesnog, ako imamo nekog prijatelja koji je siroma ili nekog u komšiluku Odnos prema našoj djeci, odnos prema supruzi, odnos prema majici i tako dalje. Jednostavno da pokušamo što više dobročinjstva činiti ljudima koji nas okružuju u ovim danima. A mnogo je ljudi koji nas okružuju i mnogo je načina kako im možemo učiniti dobro dijelo. Tako da insan iskoristi i tu stvar. Od koja islamski činjaci posebno spominju jeste post. Insan bi trebalo da se organizuje sebe, svoju porodicu, pa na kraju krajeva da napiše neku poruku da je proslijedi svojim prijateljima putem Whatsappa, putem Vibera ili da, da oglasi kod sebe na Facebooku da je u ovim danima sunnet, pohovalno postiti. Allaho poslanik alaih sallat wa izrekao i mnogi hadise u kojima postiče svoj umet da tokom cijele godine posti. A u ovih deset dana, znači odnosno devet dana Zulhidžeta, posebno je, znači, e, seba i dobro da se posti, jer je došlo u vjerodosti na hadismu da je Allah poslani kale i salatu wasalam ponekad je običavao ovih deset, devet dana Zulhidžeta da posti. Pogotovo, pogotovo, a ćemo, ako Bog da govoriti možda i u sljedećoj emisiji i možda snimti neki videoklip deveti dan koji pada ove godine u četvrtak 31. Augusta, je dan Arefata kada hađiji boravi na Arefatu, to je jedan poseban dan za koji je Allahu poslanik, alejhiselatu vesselam, kazao ja se duboko nadam da će uzvišeni Allah oprostiti, da će oprostiti onima koji posti na dan Arefata greške koje su počinili u protekloj godini i koje će počiniti u narednoj godini. Svakako, islamski učinjaci kaže da se tu misli na mali grijehe, ali opet svi mi imamo i velikih i malih grijeha, pa je e, velika šteta da čovjek doživi jednu vaku veliku sezonu i da je ne iskoristi, da posti ovih osam dana, Zulhidžeta deveti dan da posti, nakon toga u danu Bajrama da čini ostale i bade te dobročinstva, a deseti dan na Bajram je zagbranjeno strogo, jer je Allah posaniku više hadisa zabranio post na dan Bajrama, jer je dan Bajrama dan veselja, dan jela i pića i Tako da, braćuma, draga i ciljini sestre, iskoristite ovu priliku ne znamo ne znamo da li ćemo sljedeće godine biti živi da li ćemo doživjeti ovu veliku priliku najdraži dane dane u kojima su dobra dijela najdraža uz višen Allahu subhanahu wa taala pokušajte se zajedno organizirati sa svojim porodicama zajedno porodično postiti zajedno iftariti zajedno sehuriti i tako dalje svakako to je zadnja stvar možda jedna od najbitnijih stvari Kao što je pohvalno u ovim blagoslovljenim vremenima činti dobra dijela, isto tako vjernik bi se trebao potruti da u blagoslovljenim vremenima što manje, što manje bude nepokoran Allahođašanu, odnosno da što manje griješi. Jer znači u blagoslovljenim vremenima, kao što je pohvalno da se čini dobra dijela, isto tako dodatno bi se čovjek trebao potruditi da ostavlja grije. Mi se vraćamo u našoj knjizi Riadus Salihinu u 16. poglavlju oni koji imaju knjigu mi smo je više puta pokazivali knjiga Riadus Salihin vrtovi pobožnjaka 16. poglavlje na 111. strani naredba da se sunnet ustrajno slijedi i prakticira jedno izuzetno lijepo poglavlje koji nam je danas u vremenu kada se znači od pojavi pa je poslanika pa do danas je prošlo 1400 godina mi geografski gledano smo veoma daleko od naše matice Mekke i Medine mjesta gdje je živio Allahov poslanika li se latu selam živimo u vremenu jednostavno kada je sunnet Bogov poslanika li se latu selam u mnogim njegovim segmentima postao čudan pa pa je lepo znači zaista imam neve rahmetullahi alihi, znači Allah ga je baš, hajde da reklimo, ono nadahnuo da staviovo jedno poglavlje koje svakako kroz historiju uvijek je potrebno. Ali što se ljudi historijski više odalje od vremena poslanstva, njima su ova poglavlja potrebnija. Imam neve, vi je spomenuo možda 5 šest kuranskih ajeta koji preciziraju, koji usmjeravaju vjernika u pogledu njegovog odnosa ka Allahom poslaniku alihi salatu wasalam. Prvi ajat. Ono što vam poslanik da, ono što vam naredi, ono što preporuči, to uzmite. A ono što vam zabrani, to ostavite. Allah Ćelušanu, e, ljudima koji je stvorio da Allah Ćelušanu obožavaju, da ga obožavaju onako kako im Boži poslanik pojasni, kaže ono što vam dođe od poslanika alihi salatu wasalam, a vezuje se za vjeru. To privatite, to radite, trudite se da to prakticirate, a ono što vam Boži poslanjih zabrani, to ostavite. Vidjet ćemo prvi hadis u ovom poglavlju kao da je klauzula na ovaj kuranski ajet. Praktično, u islamu, Allahi Žešanom, kada nešto naređuje, čovjek treba da se trudi maksimalno da to ispoštuje. Ali kada se nešto zabrani, to se mora potpuno ostaviti. Pa naredbe u islamu se ispunjavaju s odno mogućnost. Pa primjer radi čovjek... Nama je nariđeno da klanjamo. Ali kada smo bolesni, možda nekada ne možemo klanjati stojeći. Pa će onda klanjati čovjek sjedeći ili ležeći. Pa ono što je nariđeno, čovjek će činiti koliko može. Normalno opet Allah zna koliko mi možemo. Ali ono što je zabranjeno moramo ostaviti potpuno. Jer ne može nam niko... Ne može, nam niko, ne, ne može nas niko spriječiti da ostavimo nešto što je zabranjeno. Dokada je u pitanju naredba, za naredbu da bi je ispoštovali, treba nam snaga. Pa onda, znači, vidjet ćete, u prvom hadisu ovog poglavlja, došla je klauzula. Oma ata kom rasul, ono što vam Boži poslanik dadni, ono što vam naredi, ono što nam preporuči, učinite koliko možete. Svakako, i ovdje mora se napomenuti da postoje u islamu stepenice Ima stvari koji su obavezne, ima i stvari koji su pohvalne, pa nije isto izostaviti pohvalnu i naređenu stvar. Pohvalna stvar se može ostaviti bez da povlači za sobom ikakve pravni posljedice, dok obavezna stvar se samo može ostaviti ako čovjek zato ima opravdan razlog i opet pod određenim uvjetima. Pa ovaj prvi Kur'anski ajet nam jasno daje smjernice da bi insan treba u životu da živi na taj način, ono što nam je došlo od poslanika. Normalno sunnet Božjeg poslanika da bi se po njemu radilo, treba da znamo ocjenu hadisa Božjeg poslanika li selatu selam. Nažalost možemo historijski kazati u jednom periodu do znači pred rat Ovdje jednostavno se izgubila bila ta dimenzija osjećaja šta je to vjerodostojen hadis, šta, šta nije vjerodostojen hadis. Dok hvala Lauđe Lašanhu, nakon što je završio rat, imamo dosta ljudi koji su otišli u jednostranstvo na studiranje, mnogi hadijske zbirke su prevedene, već jednostavno sada jača ta svijest da kada se ljudima govori o sunnetu Božijeg poslanika, da ljudi pitaju, a je li taj hadis vjerodostojan? Pa da bi se po nekom hadisu radilo i da bi nam bila obaveza da se pokorimo, trebamo znati da li je hadis vjerodostojan, da li nije vjerodostojan. U drugom hadis, kuranskom ajetu imam nevi i citirao je kuranski ajet iz Sure An-Najm, وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَا إِنْهُوَا إِلَّا وَحْيُنْ يُّهَا On ne govori po hiru svome. To je samo objava koja mu se obznjanju Allah dželal šanu kao da želi da nas poduči da sve što čujmo od poslanika, li selatu ve selam, da to vjera. On ne govori po hiru svome. Mi određeni hadise možda ne možemo razumijeti, ne znamo šta je ulema kazalo u tumačenju toga i tako dalje, ali sve što je poslanik rekao je apsolutna istina. Sve stvari koje se vezuju za vjeru. Imate određeni mali dio hadisa koji Allah poslanik izrekao za stvari koje nisu vezane za vjeru. Kao što se desilo u Hadisu kada je Allah poslanik vidio Asabe. Kada je došao u Medinu, Boži poslanik je odrastao u Meki. U Meki nema datula, nema palmi, nema hurmi. Pa kada je došao Allah poslanik u Medinu, Medinjani su bili historijski poznati danas dan da su se bavili znači, uzgajanjem palmi, datula, hurmi tako itd. Pa je vidio da ljudi se penju na stabla i oprašivaju. Znači vještačko o, oplodnja datula. Pa je Boži poslanik rekao, kaže, kada bi ostavili... Ja nadam se da bi opet bilo roda. Pa su oni pomislili da je to, da je to objava, pa su ostavili pa je te godine e, urod, znači datula bio slab. Pa im je Bozhi Se Kaliserato sam vam dao pravilo i kaže ja kada vam govorim o Allahu, kada govorim o vjeri to uzimate, ali kada govorimo o dunjalu, koja sam poput vas. Mogu pogriješiti, mogu pogoditi. Čak, možda u nekim pitanjima vi bolje poznajete, nekad unjačka pitanja bolje nego od mene, pa je Bozhi postanik u ratu privatao savjete više puta, ubici na bedru, ubici na uhudu i tako dalje, privatao je savjete svojih asaba u pitanjima koja ne precizira Islam. Pa nam Allah džellalhu kaže: "On ne govori po nahwinu svome. Sve što je postanik rekao To je objava koju mu je Jibril donio od uzišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Tako da čovjek treba da se pazi, ne rijetko nam se dešava da ljudi kada čuju neki hadis koji go oni ne mogu da svati, prvi put ga čuju i tako dalje da se ljudi odnose neispravno prema tom hadisu, ili ga odbacuju ili se ismijavaju ili ga tumače na način, to nije zabosno, to je za saudijsku Arabiju, to je bilo za 1400 godina i tako dalje. Pa insan treba da zna sve što je kazao Allahu poslanik alihi salatu vesselam je objava. U trećem kuranskom majetu Allah džošanu kaže: "Kul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Reci Allahu poslanici svom ummetu: Ako Allaha volite, poslanika, to jest njega slijedite i vas će Allah zavoliti i grijeh vam oprostiti. Pa je sliđenje poslanika ali salatu wasalam put da nas uzvišeni Allah subhanu wa ta'ala zavoli. Reci, ako Allaha volite, mene slijedite, pa će vas Allah zavoliti i Allah će vam grijeha uprostiti. Pa insan, ako želi da ga zavoli uzvišeni Allah, a treba li veća počast insanu na dunjaluku da ga zavoli gospodar zemlje i nebesa. Najbolji put i najkraći put da nas Allah zavoli jeste... Put sljeđenja Božijeg poslanika. Normalno, želim da ukažem ovdje na jednu stvar. Prije nekoliko dana mi se desilo da me čovjek pita nešto, a i prije toga ja sam o tome govorio, određen broj ljudi smatra da sve što je rekao Božiji poslanik je sumnet u smislu da je to dobrovoljno, što je neispravno. Neispravno je ubijeđenje da sve što je rekao Božiji poslanik je sumnet kao sumnet dobrovoljni postupak. Ne, Sunnet, postupci Božijeg poslanika mogu biti strogi i vađib, mogu biti pohvalne stvari. Pa insan treba da zna kada određena stvar se pripiše Božijem poslaniku, da nakon toga to pita dobro. To je sunnet Božijeg poslanika, ali na kojim stepenu obaveznosti je taj postupak? Primjera radi. Mnoge stvari u našoj vjeri nisu nariđene Kur'anom. Nariđene su sunnetom Božijeg poslanika, ali i salatu selam. Počnite samo od namaza, od zekijata, od posta. Svi ti temelji islama u, u Kur'anu su spomenuti, hajde kažemo, samo e, općenito, dok mnoge stvari su pojašnjene s unetom Božeg poslanika, ali i salatu wasalam. I ja sam jedne prilike, i tu se može naći na internetu, spominjao odgovor jednoj sekti koja je nagoviještena od strane božjih poslanika da će se pojaviti Kur'anije, ljudi koji kažu mi privatamo samo vjeru koja je spomenuta u Kur'anu. Po konsenzusu islamskih učenjaka, sunne božjih poslanika je drugi izvor vjeri i kada je hadis vjerodostojan, on je na stepenu Kur'ana. Mora se privatati, mora se uzimati, mora se po njemu raditi. Pa i ne ispravno ubiđenje određenih ljudi kad kažu to je sunnet kao to je dobrovoljno. Ne, sunnet Božih poslanika može biti farz, može biti pohvalna stvar. Pa je veoma bitno da čovjek to zna. Kaže je uzvišeni Allah u četvrtom ajetu Lekad kane lekum fi rasulillahi usvetun hasene Doista vi u poslaniku imate divan uzor. Allah Đeršanu je Božih poslanika poslao kao posljednjeg poslanika. poslanje cilom cijelom čovječanstvu od Australije do Amerike. Priješnji poslanicu slati samo svojim narodima za razliku Božih poslanika. On je poslan cijelom čovječanstvu i svima, svim ljudima, bez obzira bili ko i šta, Božji poslanik je uzor. Pa nađite danas bilo koju struku u društvu, taj insan ima uzor u Božjem poslaniku. Alehi salatu wasalam. Uzor kojeg nam je odabrao uzvišeni Allah, stvoritelj zemlje i nebesa, koji najbolje zna ko treba da nam bude uzor. Nažalost, cijeli groj ljudi danas ne poznaje poslanika, li se ne poznaje njegove hadise, nikada nije čitao Rijadu Salihin, nikada nije pročitao neku knjigu koja govori o životopisu Božije poslanika da bi znali slijediti poslanika. A mnogo znamo o igračima, o pjevačima, o manekenima, a veoma malo znamo o onome togaj uzvišeni Allah preporučio viu Allahu poslaniku imate divan uzor Isto tako uzvišeni Allah kaže fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakimu ka fima shajara bainahum tako mi gospodara tvoga o Allahu poslanče oni neće vjerovati dok tebe umegjo međusobnim sporovima ne uzmu za sudiju tako i mi danas braćo moji drađa kada dođe do neke da kažemo svađe kada dođe do problema treba da to vratimo, sunnatu Božijeg poslanika, Li se, lalatu wasalam. U tom prilogu je i sljedeći, ajde Allah, Jeršanu kaži, in te nazatum fi še'in faruduhu ilallahi var rasul, ako se nečemu ne složite, isporite se, to vratite Allahu i vratite to poslaniku. Kako mi to možemo vratiti danas Allahu i kako to možemo vratiti poslaniku, poslaniku umru prije 1400 godina? Da to vratimo Allahovom govoru, da to vratimo govoru Božijeg poslanika, ali i salatu wasalam. Pa ako imamo kakvu nesuglasicu, imamo kakav problem, imamo nešto, neku dilemu, ne znamo šta ćemo, da vidimo šta o tome kaže Kur'an, da vidimo šta o tome kaže sunnet Božijeg poslanika, ali i salatu wasalam. I zadnji ajed, eh, odnosno predzadnji, ali zadnji koji ćemo mi komentarisati jes da Allah džoshano kaže women you rasule faqad ata Allah ona koje se pokori poslaniku on je pokuran i uzvišenom Allahu subhanu ve to je nešto što smo malo pri spominjali pokorno poslaniku ali selatu selam je obaveza nisu svi postupci božjik poslanika ali selatu selam pohvalni mnogo je postupaka mnogo je hadisa u kojima Allah poslanik ali selatu selam naredio neke stvari koji su ovom umetu obaveza Nakon toga mi se družimo sa hadisima koje imam nebevi Rahmetullahi alihi. spomenu u ovom poglavlju, rekli smo da se nalazimo u poglavlju 16. 111. strana naredba da se slijedi sunnet Božijeg poslanika alihi salatu selam. Pa smo govorili o nekim ajetima kojima je uzvišeni Allah s.a.w. spomenu kakav bi trebao da bude naš odnos prema Božijem poslaniku alihi salatu wasalam, odnosno prema njegovom sunnetu i onome što je došlo u sunetu Božih poslanika. Prvi hadis je 156. hadis od Ebu Huriri radi Allahu ta'ala anhu da je Allahu poslanik kazao u zadnjem dijelu hadisa zato kada vam nešto zabranim, klonite se toga, a kada vam nešto naredim, učinite od toga koliko ste u mogućnosti. Rekli smo da je to klauzula na ajete u kojima Allah Žešanu naređuje pokornost Božijim poslaniku, odnosno u kompletnoj našoj vjeri čovjek kada mu se nešto naredi, čini i to shodno svojim mogućnostima. Svakako, ovaj govor se može zlopotrijebiti i može se pogrešno satiti. Pa mogu doći ljudi i kaži, ja nisam u mogućnosti da klanjam, ja neću klanjati. Ne. Imamo neke stvari koje su obavezne i oko njih nema rasprave. Osim u slučaju da te obavezne stvari ne bugdemo fizički u mogućnosti. Pa primjer radi, nama je namaz obavezan, moramo ga klanjati. Ali čovjek se razboli, Čovjek ne može ustati. Ima vrtoglavicu, bolestan je i tako dalje. Bole ga noge, bole ga leđa, ne može učiniti seđdu. Onda mu kažemo, budi pokuran koliko možeš. Jer bi bilo e, nemoguće da kažemo, moraju svi ljudi klanjati. Imamo ljude koji su bolesni, imamo ljude koji bole leđa, imamo ljude koji su u krevetu i tako dalje. Ili post. Zamislite da je svim ljudima obave za postiti. Imate ljudi kojima post šteti. Imate ljudi koji su stari, imate ljudi i tako dalje. Zamislite kada bi vjera naređivala svim ljudima post. Pa je došlo, da znači kada se nešto naredi u islamu, da to učinimo koliko možemo. Čovjek bolesta naređeo na se posti. Pa mu je Allah Đeršanu dao olakšicu da ljudi bolesti ne posti. S druge strane, ono što je zabranjeno, to moramo ostaviti u potpunosti. Znači, dva su pravila. Ono što nam islam naređuje, moramo raditi ali u grancama naše mogućnosti dok kada je u pitanju zabranjene stvari njih moramo ostaviti apsolutno jer ne može nama niko ne može nas niko natjerati da mi pijemo alkohol znači alkohol ostavljamo u potpunosti drogu ostavljamo u potpunosti kladionice ostavljamo u potpunosti i tako dalje znači kada su u pitanju zabranjene stvari njih moramo ostaviti potpuno u narednom hadisu, To je jedan od hadisa poznati hadise. Čak ga imam Neveli i Rahmetullah i u vrsti u svojih 40 hadisa imama Neveli. Stoji da je Allah poslanik Alihi sallatu wasalam održao jedan dirljiv govor svojim ashabima, jedni prilike, pa su mu kazali Allahu poslaniće kao da je ovu oproštajni govor. Znači Božji poslanik je držao jedan emotivan govor. Kaže ashabi, od toga su zarosile naše oči. Jednostavno, znači, Kao da su vidjeli da se Boži poslanik od njih oprašta. A vi znate kad se neko od nekog oprašta, onda traži savjet, neki završni i oprosni. Pa kažu Allaho poslaniće, kao da je to neki oprosni savjet, oporuči nam, daj nam neke zadnje smjernice kako da se mi nakon tebe ponašamo. Pa poslušajte savjeta Allaho poslanika, ali se ratu srmi uvoj jedan od Veliki hadisa o islamu kaže Allahu poslanik alihi salatu ve selam o poručujem vam bogobojaznost. Prvu stvar koju poručio Boži poslanik jeste bogobojaznost. Istinska bogobojaznost je, se ste čovjek boji Allaha djelšano i javno i tajno. Innellezina yahshuna rabbahum bilghaibi oni koji se boji Allaha kad kada su sami kada nima nikoga to je bogobojaznost pa kaže Allahu preporučujem vam i vas preporučio i vam i oporučujem bogobojaznost i ummetu ne treba veća, veća oporuka bogobojaznost prema Allahu bogobojaznost prema roditeljima prema supruzi prema muslimanima prema nemuslimanima prema, prema životinjama i tako dalje bogobojaznost prema svim ljudima da čovjek neprestano ima svijest da ga Allah vidi Da Allah čuje ono što govori, da Allah vidi ono što radi, da ima neprestano sjest da će odgovarati na sudnjem danu za ono što radi. To je bogobojaznost. Da si sjestan činjenici da ako ti Allaha ne vidiš, On tebe neprestano vidi. Pa je to bogobojaznost, znači da čovjek između sebe i Allahove kazni postavi zastor pokornosti uzvišenu Allahu. Pa prvi savjet Allahoposlanika jeste, kaže, oporučujem vam o moj umete, o moj ashabi, da se bojite Allaha. Drugi savjet kaže, Allah, i da budete poslušni, pokorni, pa makar vam zapo zapovjednik bio abesinski rob. U islamu znači kada neko ima emira, kada ima nekog nadređenog, obavezamo je da se pokori u svemu što od njega traži, sve dok to ne bude nešto što je zabrajno islamom. Pa je znao kolika je bitna uloga toga da ljudi budu pokorni onima koji su im nadređeni, kaže, i naređujem vas. Da budete pokorni onima koji su vam nadređeni do te mjerije, znači, kada bi vam bio abesinski rob, znači, crni abesinski rob, bude tebi nadređen, treba da mu se pokoriš. Gdje, u kojim granicama, sve dok on traži ono što vjera zahtjeva i sve što je halal. Kada ti narijedi nešto što je haram, tada se ne pokoravaš. Pa nastavlja Allah poslanik i kaže u istinu onaj ko poživi od vas, ko bude dugo živio, vidjet će mnoga razilaženja. Subhanallah. Ali ovo je muadžiza Božje poslanika, ali se salatu o salam, nagovijestio je vrijeme. Allah u poslanik nije znao budućnost u smislu šta će njegov umet proživjeti. Ali... Allah Jeršenu ga je nadahnu, pokaži, oni od vas koji ostanu dugo da žive, vidjet velika razilaženja. Zamislite, ashabi, znači, ashabi koji su najduže živjeli, pošto je Boži poslanika, ali i salatu wasalam, je bilo maksimalno, znači, hajde kažemo, neke 100 godina. Ali Allah, Allah poslanika kaže, vi ćete, o moji ashabi, koji ostanete živjeti dugo, vi ćete vidjeti velika razilaženja u umetu. I onda im Allah poslanik daje i savijek gdje je rješenje kada dođu razilaženja ummeta. Ako je tada bio ummet pocijepan, zamislite šta je danas, znači kako je ova pocijepanost, pa koliko je nama potrebno da se držimo savjeta Božih poslanika. Kaže Allah poslanika, ali i salatu wasalam, zato slijedite moj sunnet i sunnet upučenih pravjetnih mojih halifa. Znači kada dođu vremena, kada se muslimani pocijepaju, kada se muslimani raziđu, najbolje rešenje, najbolji način kako da se ponovo okupe jeste čvrsto se držite sunneta božjih poslanika li se detu selam ali u jednoj širokoj dimenziji životopisa božjih poslanika i njegovog sunneta. pa da insan znači se vrati istinski sunetu božjih poslanika li se detu i sunnetu ili praksi koji su prakticirali njegove halife kaže Allah poslanik Čvrsto se za njih uhvatite svojim očnjacima. Znate kad čovjek nešto želi da čvrsto uhvati, on to stisne s svojim zubima i čvrsto drži, e, kaže Allah postanik, čvrsto se držite za moj sunnet kutnjacima. Svojim zubima se čvrsto držite za ti. S drugej strani, nakon što je pojasnio gdje je rješenje, da je to u sliđenju sunneta, Sunneta Božeg poslanika i njegovih halifa, Allah poslanik i kaže, upozorava čega se treba čuvati. Pa kaže Allah poslanik, nikako ne slijedite novotarije, jer svaka novotarija je zabluda. Pa je Allah poslanik dao savjet šta da činimo i šta da ne činimo. Ijakum wal muhdefatil umur, čuvajte se novotarija u vjeri. Pa je onda postavi jedno veliko pravilo koje je nažalost Velik groj umeta danas ne želi da prihvati, ne želi da čuje. Svaka, kaže, novotarija vodi u dalaleti zabludu. Ljudski mozak ne može odrijediti šta je danas korisno umetu, šta nije korisno. Korisno je ono što je propisao uzvišeni Allah subhanu wa ta'ala. Pa će danas doći petorica ljudi, trojica će reći ovo je dobro, a dvojica će reći ovo nije dobro. Pa tako i novotarije. Dvojica ljudi će doći i kazati ja smatram da je ovo lijepo, a trojica će doći kazati to nije lijepo. Pa zato Boži poslanik postavi jedno veliko pravilo. Sve novotarije su balalet i zabluda. Ova riječ, kullu bida'atin balale, u arapskom jeziku riječ kullu, sveobuhvatna, najsveobuhvatnija riječ. Svaka novotarija je balalet i zabluda. Zato je neispravno ubjeđenja određenog broja ljudi da uvjeri imaju lijepe novotarije. U islamu nema novotarija i nema lijepih novotarija. Ja sam to tome pisao. Oni koji želi eh, da detaljnije čitaju nek čitaju tekst u kojem sam ja dva teksta napisao da li uvjeri ima lijepi novotarija. Glavni dokaz oniha koji kažu da ima uvjeri, uvjeri lijepi novotarija jeste eh, hadis omera radijallahu taranhu da kada je ljude da su se okupili u džami da klanju te raviju, rekao je doista je ovo lijepa novotarija. Svakako, Omer radijallahu ta'alanu je najdalji od toga da uvede Novotariju u vjeru. Omer je okupio ljude na teraviji jer je to bila praksa Božijeg poslanika koji je Božijeg poslanik ostavio bojevice da teravija ne bude propisana kao obavezni namaz. Pa je kada je umro Božijeg poslanik, Omer je okupio ljude znači oko sunneta Božijeg poslanika alih salatu wasalam. Pa znači, vraćamo se ovom hadisu, ne postoji uvjerinovotarije. Nema ljubičnog otarija Allah džashanu kaže el jeume ekmeltu lekum dinakum danas sam vam vašu vjeru u potpunu po nekim učinjacima ovaj posljednji ajet koji je objavljen Allahu poslaniku ali selatu ve selam danas sam vam vjeru vašu vjeru u i onda neko dođi nakon što Allah džashanu kaže danas sam vam vašu vjeru u Allah uposani kaže sve novotarije su dalaleti zabluda i onda neko dođe i kaže e, imaju uvjeri ipak novotarije i lijepe, znači e, lijepa praksa. Tako da insad treba da se pazi i čuva e, ovaj način izražavanja kada kaže Allah uposani, i ijakom, nikako to, nikako nemojte da prakticirate novotarije Uh, novotarije nose mnoge i mnoge negativne posljedice po ummet. One cijepaju ummet. Kada se jedan dio ummeta oda novotarijima, drugi negiraju taj njoj postopak i onda dolazi do netrepeljivosti u ummetu. Zato je Boži poslanik dao dijagnozu. Čuvajte se mog sunneta njega, se čvrsto držite i pazite se novotarija uvjeri. Nakon toga jedan Hadis kojeg mi dosta puta kroz predavanje spominjemo. Hadis 158. Od Ebuhuririda, je da je Allaho poslanik ali i kazao, svi pripadnici, sljedbenici mog ummeta ući će u džennet. Osim oni koji odbiju. La Pogledajte dvije interesantne stvari. Svi sljedbenici mog ummeta, svi pripadnici ummeta ući će u džennet. Najveća čast je biti sljedbenik Muhammed ali i sallatu jer potpadamo pod ovaj opći hadis. Svi sljedbenici, pripadnici umeta ući će u džennet. Osim oni koji odbiju. La ilaha illallah. Zar može neko odbiti? Pa kaže Allah poslanik alaihi salatu wasalam. Onaj ko mi se pokori, on će ući u džennet. A onaj ko bude nepokoran on je odbio. Pa je Allah poslanik postaje jedno veliko pravilo. Oni koji budu pokorni, oni će ući u džennet. Oni koji su nepokorni, oni su sami odbili da uđu u džennet. Pa insan, znači imam neve vi ovaj hadis pomenuo i citirao u ovom, uh, u ovom poglavlju gdje se podstiči na sunneta Božih poslanika ali se Lato Seram. Da bi znali slijed Boži, sunnet Božih poslanika Alise Lato Seram svakako treba da se upoznamo s njegovim sunnetom i ovo iščitavanje knjige Rijadu Salihin ima za cilj da se mi upoznamo sa sunnetom Božih poslanika. Svakako, mi smo o tome govorili mnogo, oni koji prati naš rad znaju da i sunnet Božih poslanika nije na istom nivou Naravno kada su u pitanju pohvalna i dobra djela, tu treba da bude elastičnosti, treba da bude respekta. Ako imaju određene stvari koji su nepoznate u određenom podneblju, Sunnet u pravom smislu riječi sunnet pohvalna stvar, tada treba insan da bude pažljiv, lagano da dolazi sa sunnetom Božih poslanika u društvo u kojem su određene stvari nepoznanca. I ja sam o to mi mnogo puta govorio. Dizanje ruku u namazaj na našem podneblju nepoznanica. Izgovaranje riječi am, amin e, nakon fatihije je našem podneblju nepoznatu. Ali su to stvari pohvalne i ne smiju da budu razlogom da se muslimani dijeli. Obostrano, oni koji žele da praktikuju ne trebaju da tome toliko pažnije posvećuju pa da zbog toga nastaje problem u džematu. A iz druge strane, Ljudi koji ne znaju zato trebali li da se educiraju, trebaju da pitaju, treba da uči. Ako sam vidio danas da neko u namazu diže ruke, a ja tako ne dižim, ili neko kaže amin, zašto da ne odem kući? Pa uzmem literaturu, odem na internet, odem na Google, odem na YouTube, pitam svoga autoriteta nekog da mi to pojasni. Pa znači obostrano se pravi greška kada u pitanju oživljavanje za postavljenog sumneta Božih poslanika i u svemu tome insan treba zaista da bude pažljiv. Mi kao što pozivamo da se insan čvrsto pridržaje sumneta Božih poslanika, od sumneta Božih poslanika je i to da čovjek bude pažljiv kako i na koji način prakticira sumnet Božih poslanika. Pazite, ovo su uh, interesantne stvari. Od sunneta Božih poslanika mi pozivamo pridržavanju sunneta Božih poslanika. Od sunneta njegovu vijeste i to da čovjek bude pažljiv prema društvu u kojem živi. Božih poslanik kaže Aish radijallahu talana u vjerodostnom hadisu da se ne bojim kako će reagirati tvoj narod. Jer su oni tek primili islam, kureši, kada je Božih poslanik o svoju meku. Kaže Aish da tvoj narod nije friško primio islam, Ja bi srušio Keabu i napravio bi na temeljima Ibrahima, ali i selatu osram. Spustio bi Keabu skroz na zemlju jer danas da bi ušli u Keabu trebaju vam stepenice. I Keaba ima jedna vrata. Kaže Allah poslanik, ja bi Keabu spustio na zemlju i napravio bi dvoja vrata da ljudi mogu ulaziti i izlaziti kroz Keabu. Ali kaže, bojim se reakcije tvojega naroda. Pa insan treba da pazi kada hoće da narod pozove neki sunnet kako i na koji način ih pozivam. Isto tako od hadisa koji nam ukazuju koliko je bitno prakticirati sunnet, koliko s druge strane insana ko se uz oholi nad sunnetom može ga to koštati. Jedne prilike hadis 159. prenosi se da je Allahoposlanik sjedi u jeo sa sadma pa jedan asab u ljevom rukom. Pa mu kaže Allahoposlanik jedi sa desnom rukom. Šetan jede lijevom rukom. Boži poslanik je preporučivao summetu da jedu desnom rukom. Nažalost, velik gruji danas muslimana ne zna za taj sunnet, da od sunneta se jede lijevom rukom. Ili ljudi, želeći da se oponašaju zapad, uzmu znači viljušku koju jedu u lijevu ruku, a nožu desnu ruku, pa nožem režu jelo, a lijevom rukom jedu. Što je neispravno. Musliman treba da desnom rukom jede. Pa je Boži poslanik vidio jednog asaba kako jede lijevom rukom pa mu kaže Jedi desnom rukom. Kaže, ne mogu. A kaže, prenosi od sadisa, nije ga spriječilo ništa osim oholos, kibur. Jednostavno, nije tio da se pokori poslaniku. Nije do tio da kaže, pa dobro, Allah poslanič, evo, saću prekinca prekinci, će početi s desnom rukom. Kaže, ne mogu. Kaže mu Allah poslanik, ne mogu. Ako ne možeš, ja dovim Allahu i da ne mogneš. Pa kaže, prenosi od sadisa, nije više nikada svoju desnu ruku podigao prema ustima ruka mu je se znači da kažemo osušila ili slagirala ili paralizovala kako god hoćete. Pa pogledajte šta znači neispravan odnos prema sunnetu božjeg poslanika li se la to selam. Nerijetko se danas ljudima dešava kada čovjeku kaže brate Allah te nagradiju sunnet božjeg poslanika je da uradiš to i to, ma nije moj dedo bio tako ja to ne znam, nije mezebovu ja neću, ja ne. Znači čovjek treba da pazi na svoj odnos Prema sunnetu Božijeg poslanika Ali se la to selam. Pogledajte Allahu bosanik dovi protiv ovog čovjeka jer je iz oholosti ostavio sunnet. Danas imate mnogo ljudi dođeš i pojasniš mu kažeš brate, ovo je sunnet, hadis o tome u Buhari i Muslimu. Učenjaci ga tumači tako i tako. Ne, ne želim i tako dalje. Pa se insan treba paziti na koji način odbija sunnet Božijeg poslanika Ali se la to selam. Imamo dosta tih hadisa koji nam govori u ovom pogledu. Evo da kažemo, pokušat da odabiremo neke hadise. 164. hadis Hadis Džabira radijallahu ta'ala ondak Allahu, ta onda Allahu poslanik selam je naredio da se nakon jela obližu prsti kao i posuda u kojoj je bila hrana. Zatim je rekao vi ne znate u kojem dijelu vaše hrani nalazi se blagoslov. Vidite, Imam nevi javlađa što je najbolje zna citiraju ove hadise da bi nas podučio kako sunnet ulazi u neke sitnije stvari. Ali je beričet i blagoslov slijediti sunet Božje poslanika. Pazite kada čovjek jede većinu hrane koju pojeo on je već progutao nešto malo je ostalo na prstima ili nešto malo je ostalo na posudi. Kaže, Allah poslani, kada jedete, pa hajde, kažem, malo uprljate u svoje ruke. Kaže, prije nego što i operjete u jednoj rivajetu, je došlo i prije nego što je poslušite maramcom, vi poližite svoje prste da sad njih skinjete hranu. Ili prstom, ili uzmite komad ljeba, obližite, poližite, potarite tanjir u kojim je bila hrana. Doista, kaže, vi ne znate u kojem dijelu vaše hrane je beričet pa ste možda čuvik jedi jedi i ono baš što je ostalo na tanjiru od masnoči ili možda onaj zadnji dio krompira ili mesa ili nečega to treba da pokupi pa da u tome bude berićiat i blagoslov njemu njegovom tijelu i njegovoj hrani koju je pojeo pa pogledajte znači Do koje sitnice ide znači, sunne doživih poslanika? Velik broj ljudi ne zna za ovaj sunne. Čak možda kada bi neko vidio nekoga u restoranu da, poliz, da je polizao svoje prste, možda bi se zgadio na to, možda bi smatrao da je on zaostao, da je seljak ili ili, ili nešto loše. On je mu Sunnet Božijeg poslanika da čovjek ako jedi, ako uh, je jeo rukom nešto o pa na njegovim prstima je ostalo tragova hrani, da te tragove hrani poliži nakon toga da to otari krpom ili da to operi. Isto tako je i za znači, posudu koju je bila hrana da je sunnet da se to ili prstom ili da se uzme zaloga hljeba pa da se to lijepo počisti. <clears throat> u nekim rivajetima je došlo da čovjek, ako bi se desilo kada je u pitanju isto hrana, Isto to ljudi ne znaju. Treba se sunnetu Bože i poslanika podučiti. Koliko puta nam se dešava da vidimo, ljudima ispadne komad ljeba, kriška ljeba, padne, uzmu i to baci. Allah u poslaniji kaže, nemojte tu hranu ostavljati šeitanu. Ako već nešto padne, uzmite to, očistite, ostranite nečistoću i onda to pojedite jer ne znate, kaže, u kojoj hrani vašo je blagoslov i beričet. U sljedećem hadisu, 166. hadisu od Ebu Saida, Abdullah ibn Mugafela se prinusi da je Allah poslanik zabranio da, se, da ljudi bacaju kamenčiće, da jedi i druge gađaju kamenčićima. U to vrijeme znači, imali su ljudi jednu naviku, običaj, da neko uzmi mali kamenčić i stavi na nokat i neko ga pogodi. Pa im kaže Allah poslanik, ali, wasalam, nemojte to učiniti. Vi sa tim kamenčićom niti možete lov uloviti, što je neka korist, niti možete neprijatelja poraziti. Neprijatelj ne može gađati kamenčićima. Znači nijedate potrebi to učiniti, ali možete nekoga pogoditi u oko pa moko izbiti. Ili mu kaže zub slomiti kamenčićom. Pa je Abdullah ibn Muhafel koji prenosi ovaj hadis jedne prilike vidio jednog sahaba da vidite kako su oni imali odnos prema sunnetu Božijeg poslanika. video jednog sahaba, odnos vidio jednog čovjeka kako bacati kamenčiće. Pa mu kaže ja sam čuju Božijeg poslanika da kaže nemojte bacati tako kamenčiće jer vi nimate od toga nikakve koriste. Ne možete neprijatelja pobijeti kamenčićima, a ne možete ni lovu loviti. Ali možete nekom oko ne daje Bože oštetiti i izbiti ili možete zub slomiti Pa taj čovjek nastavio da baca. Pa mu kaže Abdullah ibn Mugafel, ja ti govorim da je to zabranio poslanik, a ti to nastavljaš at, ja više od danas nikad s tobom neću razgovarati. Pogledajte njihovu ljubomoru na sunet Božijeg poslanika, se i lato i selam, jedna sitna stvar. Ali kako su so oni bili ljubomorni? Mi danas kada ljudima kažemo to je sunnet Božijeg poslanika da se uradi tako, da se praktikuje to, ljudi se ismijavaju sa sunetom Božijeg poslanika. A pogledajte ashave, koji su bili najbolja generacija u historiji čovečanstva, oni kada bi čoveka upozorili i on to ne bih tijel prakticirati, kaže jao danas više neću s tom nikada razgovarati. Kolika je bila njihova ljubomora na sunet Božih poslanika, alihi salatu wasalam. Omar radijallahu talanhu u hadisu 167. koji bilježi imam Buharija i muslim prenosi se da je došao jedne prilike tavafiju oko kokjavi pa je došao do momenta da treba da poljubi crni kamir. Pa je postavi jedno veliko pravilo, kaži, obraća se on kao crnom kamenu. Kaže, ja znam da si samo kamen. Jer crni kamen je, kao što došli u vjerovostim predavima, iz kamen, iz dženneta. Ali, on kaže, ja znam da si ti i dalje kamen. Ne možeš nikakvu štetu odklonuti od mene, niti mi možeš kakvu korist pribaviti. Ali sam ja vidio poslanika kako te ljubi, ja te zato ljubim. Pa su dvije velike stvari. Nažnost, mi danas imamo u umetu najveći problem što ljudi obilaze kaburove, ljudi noseju zapise, ljudi noseju hamailije, ljudi čitaju horoskope, ljudi gledaju kašike, ljudi gledaju svašta nešta. Ome radijallahu ta'alanu, hađerul esved, mi većina nas bi mislila, hađerul esved, to ne. Kaže Ome radijallahu ta'alanu, ti si obični kamin. Ne možeš mi nikakvu korist donijeti, ni te od mene štetu odagnati. Ko što ne može ni zapis, ko što ne mogu ni kašike, ko što ne može ni gra, ko što ne može ni horoskop. Ali kaže, ja sam vidio poslanika da te ljubi, to je i baret, pa te ja zato ljubim. Zato vin sam trebao tako da se postupa i tako da ponaša se u svom životu. Je li to sunet? Je li to radi o Boži poslanika? Ja ću se maksimalno truditi da to bude i moj sastavni dio života. Molim Allah, Jelšanu, da nas očesti na putu istine Molim Gospanova da nas učini od onih ljudi koji će dosljedno slijediti sunnet Božijeg poslanika, koji će biti ponosti na sunnet Božijeg poslanika, ali selatu selam. Svakako molim Tala da nam podari hikmeta i mudrosti da na najlepši mogući način šivimo sunnet Božijeg poslanika ali selatu selam. Malo nam je vrijeme, skućen smo s vremenom, morat malo termin, hajde kažemo, e, ponovo regulisati pa ćemo u nekim od narednije emisije početi, ako Bog da i da lagano odgovaramo na naše, na vaše neki e-mailove, dileme, kritike, savjete i vaša pitanja. Na kraju, subhanaka Allahume i Hamdike, ešhedu in la ilaha ila ente, estafiruke, wa etubu i